U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nočno putovanje. Hvali nekaj onaj koji u jednom času noći preveo svoga roba iz hrama časnog u hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili, kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. On u istinu sve čuje se vidi a Musa usmo knjigu dali i oputstvo mi je sinovima i učinili. Mjesto mene, gospodara drugog ne uzimajte, o potomci oni koje smo sa nuhom nosili, on je doista bio rob zahvalni. I mi smo u knjizi objavili sinovima i srajlovim, vi ćete doista dva puta nered na zemlji učiniti i preko mjere oholi postati. I kada dođe vrijeme prve od dvije prijetnje, postat ćemo protiv vas robove naše silno moćne. Oni će uzduži poprijeko zemlju vašu pregaziti i prijetne će se ispuniti. Zatim ćemo vam dati pobjedu protiv njih i pomoći ćemo vas i mejecima i sinovima i učinit vas brojnijim. Sve što činite, činite sebi. Dobro i zlo. A kad dođe vrijeme druge prijetnje, poslat ćemo ih da na licima vašim tugu i jad ostave i da u hram kao i prvi put ponovo provale i da sve što osvoje do temelja poruše. I gospodar, vaš se opet smilovati. Ako vi ponovo započnete, započećemo i mi, a džehennem smo za nevjernike tamnicom učinili. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra dijela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika, a da smo za one koji u onaj svijet ne vriju, bolnu patnju pripremili. Čovjeki proklinje i blagosilje, čovjek je dosita nagao. I mi smo noć i dan kao dva znamenja učinili. Znamenje za noć smo uklonili, a znamenje za dan smo vidnim učinili, kako biste mogli da tražite od gospodara svoga blagodati, I da biste broj godina znali I da biste vrijeme računali I sve smo potanko objasnili I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati A na sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati Čitaj knjigu svoju Dosta ti je danas to što ćeš svoj račun polagati Onaj koji ide pravim putem Od toga će samo on korist imati A onaj ko luta na svoju štetu luta i ni jedan griješnik tudje grijehe neće nositi a mi ni jedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali kad hoćemo da jedan grad uništimo onima koji su u njemu na raskoš navikli prepustimo da se razvrat odaju i da tako zasluže kaznu pa ga on dado temelja razrušimo i koliko smo samo naroda posje nuha uništili a dovoljno je to što gospodar tvoj zna i vidi grije herobova svoji. Onome koji želi ovaj svijet, Mimo mu brzo dajmo što hoćemo i kome hoćemo, ali ćemo mu posjeđe hennem pripremiti u kome će se osramočen i odbaćen peći. A onaj koji želi onaj svijet i trudi se da ga zasluži, a vjernike, trud hvali mu vrijedan biti svima njima, I jednima i drugima dajemo darove gospodara tvoga, a darovi gospodara tvoga nisu nikome zabranjeni. Gledaj kako jednima dajemo prednost na drugima, a na onom svijetu razlika u stepenima i prednostima bit će doista veća. Nestavljaj uz Allaha nekog drugog Boga, da ne bi osudu zaslužio i bez podrške ostao. Gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite, kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe staro dožive, ne reci im ni, uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moj, smilujim se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali. Gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim. Ako budete poslušni pa, Allah će doista uprostiti onima koji se kaju. Daj bližnjem svome pravo njegovo i siromahu i putniku namirniku, ali ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braća šejtenova, a šejten je gospodaru svome nezahvalan. A ako moraš da od njih glavu okreneš, jer i sam od gospodara svoga milost i njoj se nadaš, onda i bar koju lijepo riječ reci. Ne drži ruku svoju stisnutu, ani posve otvorenu, da ne bi prijekor zaslužio i bezičega ičega ostao. Gospodar tvoj pruža obilnu obskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove svoje. Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine, I njih, i vas mi hranimo, jer je ubijeti njih doista veliki grijev. I što dalje od bluda, jer to je razrad, kako je to ružan put. I ne ubijite nikoga koga je Allah zabranio, osim kad pravda zahtjeva. A ako je neko ni kriv ni dužan ubijen, onda njegovom nasjedniku dajemo vlast, ali neka nio ne, pre ne prekoračuje granicu ubijanju, ta njemu je data vlast a od imetka, siročeta, što dalje. Osim ako želite da ga unaprijedite, sve dok ne postane punoljetno, i ispunjavajte obavezu, jer ćete se za obavezu zaista odgovarati. Napunite mjeru kad mjerite na litru i pravo mjerite na kantaru, to je bolje i posljedice su ljepše. Ne povodi se za onim što ne znaš, i sluh, i vid, i razum. Za sve to će se, zaista odgovarati. Ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti, ni brda u visinu dostići. Sve to je ružno, gospodaru tvome mrsko. To je mudrost koju ti gospodar tvoj objavljuje. I ne dodaj Allahu drugog Boga, da ne bi u džehennem bio, bačen, prekoren i od milosti njegove udaljen. Zar je vaš gospodar vas sinovima obdario sebi, kao kćeri meleke uzeo vi zaista izgovarate krupne riječi mi u ovom kur'anu objašnjavamo da bi oni pouku izvukli ali on se više od Reci da pored njega postoje drugi bogovi kao što oni govore oni bi onda potražili put do Allaha svešnjeg hvaljene ka on i vrlo visoko iznad onoga što oni govore njega veličaju sedmera nebesa I zemlja i oni na njima. I ne postoji ništa što ga ne veliča, hvaleći ga, ali vi ne razumijete veličanje njihovo. On je doista blag i mnogo prašta. Kad čitaš Kur'an između tebe i oni koji u onaj svijet ne vjeruju, mi zastor nevidljiv stavimo, a na srca njihova pokrivače da ga ne bi razumjeli, i gluhim ih učinimo. I, ga, i kada ti spomeneš gospodara svoga u Kur'anu, njega jedinog, oni se preplašeni daju bijeg. Mi dobro znamo što oni žele da čuju kada dolaze da te prisuškuju i o čemu se sašaptavaju kad nevjernici govore vi slijedite samo na čovjeka, Vidiš što o tebi oni govore, pa onda lutaju i ne mogu da nađu pravi put. Oni govore, zar se u kosti i prašinu pretvorimo, zar kao nova bića doista biti oživljeni, Reci, hoćete i da ste kameni ili gvožđe, ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite da ne može biti oživljeno, ako ko će nas u život vratiti, upitaće oni, a ti reci, onaj koji vas i prvi put stvorio, a oni će prema tebi odmahnuti glavama svojim i upitati, kada to, ti reci, možda ubrzo. Biće onog dana kada vas on pozove i odazvaćete se. Hvalijeći i pomislit ćete da ste ostali samo malo vremena. Reci robovima mojim da govori samo lijepe riječi, jer bi šeitan mogao posijati neprijateljstvo među njima. Šeitan je doista čovjekov otvoreni neprijatelj. Gospodar vaš dobro vas poznaje. Ako hoće, on će vam se smilovati ili će vas ako hoće na muke staviti, a mi tebi nismo dali vlast nad njima. Gospodar tvoj dobrozna zna, on je na nebesima i oni je na zemlji. Mi smo jedne vjerovjesnike nad drugima odlikovali, a Davudu smo zeburdali. Reci, molite se onima koje pored njega smatrate bogovima, ali vas oni neće moći nevolje osloboditi niti izmijeniti. Oni kojima se oni mole sami traže načina kako će se što više gospodaru svome približiti i nadaju se milosti njegovoj. I plaše se kazne njegove, a kazne gospodara Tvoga svako treba da se čuva. I ne postoji ni jedno naselje koje mi prije sudnjeg dana nećemo uništiti ili ga teškoj muci izložiti, to je u knjizi zapisano. A da ne šaljemo čuda, Zadržavana samo to što drevni narodi nisu u njih povjerovali. Sve mudu smo kao vidljivo čudo Kamilu dali, ali oni u nju nisu povjerovali a čuda šaljemo samo da zastrašimo. I rekli smo ti, svi su ljudi u Allahuvoj vlasti, a san koji smo ti dali da usniješ, i drvo ukleto, u Kur'anu spomenuto, iskušenje su za ljude, mi zastrašujemo, ali njima to samo povećava i onako veliko bezvijestvo. I kada reko smo Melekima, poklonite se Ademu, oni se svi osim i blisa pokloniše, Zar da se poklonim onome koga se ti od ilovače stvorio, reče? Reci mi, reče onda, evo ovoga koga si iznad mene uzdigao. Ako me ostaviš do smaka svijeta, sigurno ću, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim za gospodariti. Odlazi, reče on, onima koji se za tobom budu upoveli i tebi. Kazna dje hennemska bit vam puna kazna. I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, i budi im ortaku i mecima i u djeci, i daj im ubećanja, a šeitan ih samo manje. Ali ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, a gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik. Gospodar vaš vas radi, pokreće lađe po moru da biste tražili njegove blagodati, jer je on prema vama milostiv. Kad vas na moru nevolja zaljesi, tada nema onih kojima se inače klanjate. Postoji samo On. A kad vas On na nakopno spasi, vi okrećete glave. Čovjek je uvijek nezahvalan. Zar ste sigurni da vas On neće u zemlju utjerati ili da proti vas pješćenu oluju neće poslati pa da onda sebi zaštitnika nećete naći? Ili zar ste sigurni da vas On po drugi put neće na moru izvesti i buru na vas posati i potopiti vas zbog toga što ste bili nezahvalni. Tada ne biste nikoga našli ko bi nas zbog vas na odgovornost pozvao. Mi smo sinove Adamove doista odlikovali. Dali smo im da kopnom i morem putuju i obskrbili ih ukusnim jelima i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili. A na dan kad pozovemo sve ljude svođom njihovim, Oni kojima se knjiga njihova da u desnu ruku, njihovu, čitaće knjige svoje i neće im biti nikoliko trun jedan učinjena nepravda. Onaj ko je na ovom svijetu bio slijep, biće će slijep i na onom i daleko od svakog dobra. I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti mi objavljujemo, da bi protiv nas nešto drugo iznio i tada bi te oni smatrali prijateljem, a da te nismo učinili čvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio i tada bi smo ti doista dali da iskusiš dvostruku muku u životu i dvostruku upatnju poslije smrti tada ne bi nikoga našao ko bi ti protiv nas pomogao a oni su te toliko na zemlju uznemiravali da bi te iz istirali ali tada ni oni u njoj ne bi dugo poslije tebe ostali jer tako je bilo sa svima onima koji su poslanike protirali koje smo prije Tebe poslali, i niti nećeš naići na od zakona našeg. Obavljaj propisane molitve kad sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine. I molitvu u jer molitvi uzoru mnogi i I probdi i dio noći u molitvi, to je samo Tvoja dužnost. Gospodar Tvoj će Ti u svijetu hvale i dostojno mjesto darovati. I reci, Gospodaro moj, učini da umrem a da se ti zadovoljan nome i učini da iz mrtvih ustanem a da se ti zadovoljan nome i daruj mi od sebe snagu koja će mi pomoći i reci došla je istina a nestalo je laži laž zaista nestaje mi objavljujemo u Koran ono što je lijek i milost vjernicima a nevjernicima on samo povećava propast kad čovjeku kakvu blagoda darujemo On se okreće i ohola udaljava, a kad ga zadesi zlo, onda očajava. Reci, svako postupa po svom nahođenju, a samo gospodar var zna ko je na pravom putu. Pitaju te o duši. Reci, šta je duša, samo gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja, a da hoćemo, mi bismo učinili da iščezne ono što smo ti objavili i ti, poslije, ne bi nikoga našao ko bi ti protiv nas pomogao, ali gospodar tvoj je tebi milostiv i njegova dobrota prema tebi zaista je velika. Reci, kad bi se svi ljudi džinovi udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni kao što je on ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali. Mi u ovom Kur'anu objašnjavamo ljudima svakojake primjere, ali većina ljudi nikako neće da vjeruje i govore nećemo ti vjerovati sve dok nam iz zemlje živu vodu ne izvedeš ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze pa da kroz njeg svukuda rijeke provedeš ili dok na nas nebo u parčadima ne oboriš kao što tvrdiš ili dok Allaha i Meleka kao jamce ne dovedeš ili dok ne budeš imao kuću od zlata ili dok se na nebo ne uspneš a nećemo vjerovati ni da si se uspeo, sve dok nam ne doneseš knjigu da je čitamo, reci, hvalje neka je gospodar moj, zar ja nisam samo čovjek, poslanik? A ljude, kad im je dolazila objava, odračalo od vjerovanja samo to što su govorili, zar Allah, kao poslanika čovjeka poslao, reci, kad bi na zemlji meleki smireno hodili, Mi bismo im sneba neba za zaposlanika posali. Reci, Allah je dovoljan svjedok meni vama, jer On zna i vidi robove svoje. Onaj kome Allah ukaže na pravi put, na pravom putu je. A onome koga u zabludi ostavi tome mimo njega, nećeš naći zaštitnika. Mi ćemo ih na sudnjem danu sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe. Boravište njihovo biće džehennem. Kad god mu plamen jenja, pojačat ćemo im oganj. To će im biti kazna zato što u dokaze naše nisu vjerovali i što su govorili. Zar kad postanemo kosti i praha, zar ćemo kao nova stvorenja doista biti oživljeni? Zar oni ne znaju da je Allah stvoritelj nebesa i zemlje, kadar da stvori i slične njima? i da im je već odredio čas oživljenja u koji nema sumnje, ali nevjernici samo poričuju. Reci, da vi posjedujete riznice milosti gospodara moga, i tada biste škrtarili straha da ne potrošite. Čovjek je uvijek tvrdica. Mi smo Musa u devet očevidnih znamenja dali, pa upitaj sinovi Israjlove, kad je predsima njihovim došao i kada mu je faraon rekao, Ja mislim, o Musa, da se ti doista općinjem, da je odgovorio. Ti znaš da ovo nije dao niko drugi nego gospodar nebesa i zemlje, kao očigledna znamenja. I ja mislim da ćeš ti, o Faraone, sigurno nastradati. I Faraon odluči da ih iz zemlje istjera, pa mi potopismo i njega i one koji su bili s njim sve. I poslije toga rekao smo sinovima Israilovim, naselite se u zemlji, pa kad smak svijeta dođe, dovešćemo vas izmiješane. Mi Kur'an pun mudrosti objavljujemo i na istinit način se on objavljuje, a tebe smo poslali samo zato da radostne vijesti donosiš i da opominješ. I kao Kur'an sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao i prema potrebi ga objavljujemo reci vjerovali u njega ili ne vjerovali oni kojima još prije objavljivanja njegova dato znanje padaju ulicem na tle kad im se on čita i govore havalje neka je gospodar naš obećanje gospodara našeg se ispunilo i padaju ulicem na tle plaćući i on im uvečava strahopoštovanje reci zovite Allah ili zovite Milostivi, a kako ga god budete zvali, njegova su imena najljepša. Ne izgovaraj na sav glas Kur'an kad molitvo obavljaš, a i ne prigušuj ga, traži sredinu između toga. I reci, hvaljen Allah koji sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti nema ortaka i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći i hvaleći ga veličaj. Bećina, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvala neka je Allah koji svome robu objavljuje knjigu i to ne iskrivljenu, nego ispravnu, da teškom kaznom koju će on dati opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje, u kojoj će vječno boraviti, I da opomene one koji govore, Allah je sebi uzeo sina. O tome oni ništa ne znaju, ani predsi njihovi. Kako krupno riječ izlazi iz usta njihovih, oni ne govore drugo do neistinu. Pa zar ćeš za njima od tuge svisnuti, ako oni u ovaj neće da povjeruju? Sve što je na zemlji mi smo kao ukrasnjoj stvorili, da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati a mi ćemo nju i golom ledinom učiniti. Mislišli ti da su samo stanovnici pećine, čija su imena na ploči napisana bili čudo među čudima našim, kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo Gospodaru naš, daruj nam svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost. Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina, poslije smo ih probudili, da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proborali. Ispričat ćemo ti povijest njihovu, onako kako je bilo. To su bili momci. Vjerovali su gospodara svoga, a mi smo im ubjeđeni još više učvrstili. Osnažili smo bili njihova srca kad su se digli i rekli gospodar naš, gospodar je nebesa i zemlje. Mi se nećemo pored njega drugom Bogu klanjati jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili. Narodovaj naše mimo njega druge bogove prihvatio zašto ja sam dokaz nije donio o tome da se treba njima klanjati, a imali nepravednije godonoga kojio Allah uznosi na istinu. Kad napustite njih i one koji se a ne Allahu klanjaju, sklonite se u plačinu. Gospodar, vas će vas milošću svojom obasuti i za vas će ono što će vam korisno biti pripremiti. I ti si mogao vidjeti kako sunce, kada se rađa, obilazi pećinu s desne strane, a kada zalazi, zaobilazi je s lijeve strane, a oni su bili u sredini njezinoj. To je dokaz Allahove moći, kome Allah ukaže na pravi put, on će pravim putem ići. A koga u zablodi ostavi, timu nećeš naći zaštitnika koji će ga napravi puto putiti. I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali. I mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruženi pred njih šapa, na ulazu je ležao. Da si ih vidio, od njih bi pobjegao i straha bi te uhvatio. I mi smo ih isto tako probudili da bi jedni druge pitali, Koliko ste ovdje ostali? Upita jedan od njih. Ostali smo dan ili dio dana? Odgovoriše. Gospodar vaš najbolje zna koliko ste ostali. Rekoše. Pošaljite jednog od vas s ovim srebrenjacima vašim u grad, pa nek vidi u koga je najčistije jelo i neka vam od njega donese hrane i neka bude ljubazan i neka nikome ne govori ništa o vama, jer... Ako oni doznaju za vas, kameneva će vas ili će vas na silu u svoju vjeru obratiti i tada nikad nećete ono što želite postići. I mi smo isto tako učinili da oni za njih saznaju, da bi se uvjerili da je istinito Allahov obećanje i da u času oživljenja nema nikakve sumnje kada su se između sebe onima raspravljali i rekli sagradite na ulaz u nju ogradu Gospodar njihov najbolje zna ko a onda oni do čiji se riječi najviše držalo rekoše, napravit ćemo na ulaz u nju bogomolju. Neki će reči, bila su trojica, pas njihov je bio četvrti, a neki će govoriti, bila su petorica, pas njihov je bio šesti, nagađajući ono što ne znaju. Dok će neki reči, bila su sedmorica, pa pas njihov bio je osmi reci, Gospodaru mome je dobro poznat njihov broj, samo malo njih to zna. Zato ne raspravljaj o njima osim površno i ne pitaj onima od njih nikoga. I nikako zabilo bilo šta ne reci, uradiću to sigurno sutra ne dodavši, ako Bog da. A kada zaboraviš, sjeti se gospodara svoga i reci, gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga. A oni su ostali u pećini svojoj, tri stotine i još devet godina. Reci, Allah najbolje zna koliko su ostali. Tajne nebesa i zemlje jedino on zna. Kako on se vidi, kako on se čuje. Oni nemaju drugog zaštitnika osim njega. A on ne uzima nikoga u odlukama svojim kao ortaka. Kazu iz knjige gospodara svoga ono što ti se objavljuje. Niko ne može da izmijeni riječi njegove, pa ni osim kod njega, nećeš naći utočišta nikakva. Budi čvrsto uz one koji se gospodaru svome mole ujutro i na u želji da naklonost njegovu zasluže. I neskidaj oči u svoji sni iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu, i nesušaj onoga čije smo srce nehajnim prema nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti. I reci, istina dolazi od gospodara vašeg, pa ako hoće, neka vjeruje, ako hoće, neka ne vjeruje. Mi smo nevjernicima pripremili vatru, čiji će i dim sa svih strana obuhvatiti. Ako zamole pomoć, pomoći će im se te tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna lipića, I groznali boravišta. One koji budu vjerovali i dobra djela činili. Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio. Čekaju sigurno edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći. U njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelena od dijela od dibe i kadife oblačiti. Na divanima će u njima biti divne li nagrade I krasnali boravišta. I navedi im kao primjer dva čovjeka. Jednom od njih smo dva vrta lozom zasađena dali i palmama ih opasali, a između njih njive postavili. Oba vrta su davala svoj plod, ničega nije manjkalo, a kroz sredinu njihovu smo rijeku proveli. On je i drugog imetka imao i reče drugu svome, dok je s njim razgovarao, O tebe sam bogatiji, jačeg sam roda i uđe u vrt svoj nezahvalan gospodaru svome na blagodatima govoreći ne mislim da će ova ikada propasti i ne mislim da će smak svijeta ikada doći a ako budem vraćan gospodaru svome sigurno ću nešto bolje od ovoga naći i rećem u drug njegov dok je s njim razgovarao zar ne vjeruješ onoga koji ti od zemlje stvorio zatim od sjemena I najzate potpunim čovjekom učinio, što se mene tiče, on, Allah, moj je gospodar, i ja gospodaru svome ne smatram ravnim nikoga. A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao, maša Allah, moć je samo Allaha, ako vidiš da je u manje blaga i manje roda nego u tebe. Pa, gospodar moj može mi bolji vrt od tvoga dati, a na tvoju nepogodu s neba poslati, pa da osvane samo klizava ledina bez ičega, ili da mu voda upo ono rode, pa da je ne mogneš pronaći nikada. I propadoše plodovi njegovi, i on počeje kršiti ruke svoje žaleće za onim što je na njega utrošio, a loza se bijaše povaljala po podu podupiračima svojim i govoraše, kamo sreće da gospodaru svome nisam smatrao ravnim nikoga, I nije imao ko bi mu mogao da pomogne osim Allaha, a sam sebi nije mogao pomoći. Tada može pomoći samo Allah, istiniti. On daje najbolju nagradu i čini da se sve na najbolji način okonča. No vedi im kao primjer da je život na ovom svijetu kao bilje, koja je i poslijena tapanja vodom koju mi s neba spuštamo, ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu, a Allah sve može. Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, biće od gospodara Tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati. A na dan kada planine uklonimo i kad vidiš zemlju ogoljenu, a njih smo već sakupili, ni jednog nismo izostavili, pred gospodaram Tvojim bit će oni uređave poređani. Došli ste nam onako kako smo Vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti. I knjiga će biti postavljena i vidjet ćete griješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. Teško nama, govori će Kakva je ovo knjiga? Ni mali, ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala. Inači će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. A kad smo rekli melekima, Poklonite se Ademu, svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džinnova i zato se ogriješio o zapovijest gospodara svoga. Pa začete njega i porod njegov pored mene kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji, kako je šeitan loša zamjena nevjernicima. Ja nisam uzimao njih za svjedoke prilikom stvaranja nebesa i zemlje, ni neke od njih prilikom stvaranja drugih. I za pomagače nisam uzimao one koji na klivi putu pučiju. A na dan kad on rekne Pozovite one za koje ste tvrdili da su ortaci moji i kad ih pozovu oni im se neće odazvati. I mi ćemo učiniti da iskuse patnju zbog njihovih ranijih veza. I griješnici ugledat vatru i uvjerit se da će u nju upasti i da im iznije neće povratka biti. U ovom Kur'anu Mina na razni način objašnjavamo ljudima svakovrsne primjere, ali je čovjek više nego iko spreman da raspravlja. Al' ljude, kada im dolazi uputa, odvraća od vjerovanja i od toga da od gospodara svoga mole oprosta samo zato što očekuju sudbinu drevnije naroda ili što čekaju da snađe kazna na očigled svega svijeta. Mi žaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju a nevjernici se raspravljaju služeći se neistinama da bi time povrgli istinu i rugaju se dokazima mojim i mojim opomenama i imali nepravednijeg od onoga koji kad se dokazima gospodara svoga opominje za njih nehaje i zaboravlja na posljedice onog što je učinio mi na srca njihova pokrivače stavljamo da Kur'an ne svate i gluhim ih činimo iako ako ih ti na pravi put pozoveš Oni, kad su takvi, nikada neće pravim putem Gospoda je tvoj mnogo prašta i neizmjerno je milostiv. Da ih on za ono što zaslužuju kažnjava, odma bi ih na muke stavio, ali njih čeka određeni čas od koga neće naći utočišta. A ona, sela i gradove smo razvorili zato što stanovnici njihovi nisu vjerovali I za propast njihovu bismo tačno vrijeme odredili. A kada Musa reče momku svome, sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili ću dugo, dugo ići. I kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju, zaboraviše na ribu svoju, pa ona mu mole kliznu. A kada su udalješe, Musa reče momku svome, daj nam mužinu našu, jer smo se od ovoga naše putovanja umorili. Vidi, reče on, kad smo se kod one stijene isvratili, ja sam zaboravio onu ribu. Sam šeitan je učinio da je zaboravim, da ti je ne spomenem. Mora da je ona skliznula u more, baš čudnovata. E, to je ono što tražimo, reče Musa. I njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli. I nađuše jednoga naše groba, kojim su milost našu darovali i ono me što samo mi znamo naučili. Mogu li da te pratim? Upita ga Musa. Ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen, ti sigurno nećeš moći sa mnom da izdržiš, reče onaj. A i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš? Vidjet ćeš da ću biti strpljiv ako Bog da, reče Musa. I da ti se neću ni u čemu protiviti. Ako ćeš me već pratiti, reče onaj, onda me ni o čem ne pitaj, dok ti ja o tome prvi ne kažem. I njih dvojica krenuše, i kad se u lađu ukrcaše, ona je probuši. Zar je probuši da potopiš one koji na njoj plove? Činio si doista nešto vrlo krupno. Ne rekao li ja, reče onaj, da ti i doista nećeš moći izdržati sa mnom. Neka rajme što sam zaboravio, reče, i ne čini mi potiškoće u ovom poslu mome. I ni dvojica krenuše i kad sretoše jednog dječaka, pa ga onaj ubi Musa, reče, što ubi dijete bezgrešno, koje nije nikoga ubilo. Učinio se zaista nešto vrlo ružno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.